У них були ведмідь і багато собак. Ні, не так багато, як у вас, але теж багатько. І старий циган грав на гітарі. А я співала. А решта циганів слухала. Все це зовсім не скидалося на моє звичайне життя. Але я не пішла з ними, бо не могла залишити свого цвинтаря, розумієш? Зате відпустила на волю їхнього ведмедя. «Пам'ятаю», – сказала Мілина. «У тому лісі біля кладовища якось з'явився ведмідь. Ой, така паніка знялася. А вони зникли. Так, наче я це вигадала. Навіть трава була неприм'ята там, де стояли шатра», – сказала Ружена. «А може, Може, ти справді вигадала? Ніхто ж більше їх не бачив, сказала Мілина. А ведмідь? Прошепотіла Ружена. Та й без того я знаю, що не вигадала. Ніхто і не мусив їх бачити. Тож були мої цигани. А я їх побачила б? Запитала Мілина. Ружена на мить замислилась. «Думаю, ні. То тільки мої цигани. Так вони потоваришували. І їм було добре і цікаво вдвох. Хоч би і що вони робили? Сиділи на підвіконні, купалися в озері, вилазили на дерево, щоб зблизька оглянути хмари, досліджували склепи, збирали листя і комах, будували кам'яні палац, вигулювали псів, Бабці Єземиславі, чи сиділи біля могили отця Лавра, розмовляючи з ним. Міленіни рідні любили Ружену, особливо Наркіз. Вони разом вигадували такі фантастичні вбрання, що дух захоплювало. І навіть почали потроху продавати їх. Коли це одного вечора, Ружена примчала до Мілені і сказала «Прощавай». Я їду з циганами. Їдеш? Мілина мало не упала. Але ж, а як же я? Як наркіз? Отець Лавр? Твій цвинтар нарешті? Як же, Ружено? Я мушу, сказала Ружена. Я дуже люблю тебе, всіх твоїх родичів, і ти сама знаєш, що означає для мене мій цвинтар. Але цигани приїхали і напнули намети. Утретє такого не буде. Я мушу їхати, Мілина. То, то я хоч подивлюся на них, мовила Мілина, виходячи з дому. Але на цвинтарі нічого не змінилося. Все було так, як і раніше. Жодних наметів, жодних ведмедів і собак, Жодних циганів. Ну, я ж казала тобі, що вони тільки мої. Мілина важко зітхнула. Тоді прощавай і щасливої дороги. Вона повернулася і повільно пішла геть. Я, я пам'ятатиму тебе, Мілино. Не сумуй за мною. вигукнула рожена. Залазячи на циганський віз, я люблю сумувати, кинула Мілина, не обертаючись. А більше вони не бачилися. Мілина лежала в саду і жувала полюстки троянд. Їхній солодко терпкий запах змішувався з джищанням бджіл і відблиском сонця у вікнах. Надходив вечір, кольори густішали і дещо тьмініли. Мілені вже навіть довелося вбити кількох комарів. Раптом почулися незрозумілі вигуки. Сміх, шум, регіт. Зашили трава, і над Міленою з'явилася Касандра. «Ходімо, ходімо!» – сказала вона захекано. «Куди?» «Що сталося?» – зірвалася на ноги Мілина, але Касандра вже зникла в кущах. Мілина вирішила не відставати.